Capitolul 67. Noul pământ Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră. Apocalipsa 21 cu 1 Focul care inimicește pe cei răi purifică pământul. Toate urmele blestemului sunt șterse. Nu va exista un iad arzând veșnic în care consecințele grozave ale păcatului să rămână mereu înaintea ochilor celor răscumpărați. Un singur lucru rămâne ca amintire. Mântuitorul nostru va purta a semnele răstignirii sale. Singurele urme ale lucrării nemiloase a păcatului vor fi pe fruntea lui, pe mâinile și picioarele sale rănite. Iar la tine, turn al turmei, dial al ficei Sionului, la tine va veni și la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăția ficei Ierusalimului. Mica 4 cu Domnul Hristos are dobândit împărăția pierdută prin păcat, iar răscumpărați o vor stăpâni împreună cu el. Cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Salmi 37 cu 29 Teama de a nu face ca moștenirea sfinților să pară prea materială i-a făcut pe mult să spiritualizeze excesiv tocmai adevărurile care ne conduc să privim noul pământ ca pe căminul nostru. Hristos i-a asigurat pe ucenicii lui că s-a dus să pregătească locașuri pentru ei.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 Limba omenească nu este în stare să descrie răsplata dreptilor. Aceasta va fi cunoscută numai de cei care o vor primi. Nici o minte mărginită nu poate cuprinde slava paradisului lui Dumnezeu. Biblia numește moștenirea mântuiților patrie. Evrei 11, versetele de la 14 la 16. Acolo... Marele păstor își conduce turma la fântâni de apă vie. Pomul vieții rodește în fiecare lună, iar frunzele sale servesc la vindecarea neamurilor. Acolo sunt râuri care curg fără încetare, limpe spre cum cristalul, iar lângă ele pomii, legănându-se, își aruncă umbra pe calea pregătită pentru răscumpărații Domnului. Acolo... Câmpiile întinse se înalță formând frumoase dealuri, iar în spatele lor își înalță crestele înalte munții lui Dumnezeu. Pe acele câmpii pline de pace, lângă râurile cu apă vie, poporul lui Dumnezeu care a rătăcit și a peregrinat un timp așa de îndelungat, va găsi un cămin. Noul Ierusalim Acolo se află noul Ierusalim, având slava lui Dumnezeu și lumina lui ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie precum cristalul. Apocalipsa 21 cu 11 Domnul spune, eu însum mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Isaia 65 cu 19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 Versetele 3 și 4 În cetatea lui Dumnezeu nu va mai fi noapte, nimeni nu va avea nevoie și nu va dori odihnă. nimeni nu va obosi să împlinească voia lui Dumnezeu și să aducă laude numelui său. Vom simți mereu prospețimea dimineții și aceasta nu se va sfârși niciodată și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui. Pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Apocalipsa 22,5 Lumina soarelui va fi înlocuită de o alta, a cărei strălucire nu este orbitoare, dar care întrece nespus de mult strălucirea amiezii noastre. Slava lui Dumnezeu și a mielului inundă cetatea sfântă cu o lumină ce nu pălește. Mântuiții umblă în slava unei zile veșnice fără soare în cetate nu am văzut niciun templu pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic ca și mielul sunt templul ei apocalipsa 21 cu 22 poporul lui Dumnezeu are privilegiul de a comunica direct cu Tatăl și cu Fiul acum vedem ca într-o în închip întunecos 1 cu 13,12 Privim chipul lui Dumnezeu reflectat ca într-o oglindă în lucrările naturii și în felul în care îi tratează pe oameni, dar atunci îl vom vedea față în față, fără un văl întunecos între noi. Vom sta în prezența lui și vom privi slava feței sale. Mintea nemuritoare va studia acolo, cu încântare neobosită minunile puterii creatoare și tainele iubirii mântuitoare. Nu mai există niciun vrășmaș hain și înșelător care să-i spitească la uitarea de Dumnezeu. Fiecare facultate va fi dezvoltată, fiecare capacitate sporită. Dobândirea cunoștinței nu va obosi mintea și nu va epuiza energiile. Acolo se vor putea realiza cele mai mărețe proiecte. Vor putea fi atinse cele mai nobile aspirații și îndeplinite cele mai înalte ambiții și încă se vor ivi noi înlțim de urcat, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înțeles, lucruri proaspete care să solicite puterile minții, sufletului și trupului. Și pe măsură ce se desfășoară veșnicia, ea va aduce tot mai bogate și mai slăbite descoperire ale lui Dumnezeu și ale lui Hristos. După cum cunoașterea progresează, vor spori și dragostea, reverența și fericirea. Cu cât oamenii învață mai mult despre Dumnezeu, cu atât îi voi admira mai mult caracterul. Pe măsură ce Isus le descoperă bogățiile mântuirii și realizările uimitoare în marea luptă cu satana, Inimile celor răscumpărați bat cu o consacrare mai mare, iar ei își ating harpele de aur cu o mână mai hotărâtă, și de zece mii de ori, zece mii și mii de mii de glasuri se unesc în marele cor de laudă. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, Acelui ceșa de pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea și stăpânirea în vecii vecilor. Apocalipsa 5 cu 13. Nu mai există păcați și păcătoși. Întreg universul lui Dumnezeu este curat, iar Marea Luptă s-a sfârșit pentru totdeauna. Sfârșitul cărții. Istoria mântuirii